פרק ז. "ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסט מלך פרס, עזרא בן סריה, בן עזריה, בן חלקיה. בן שלום, בן צדוק, בן אחיטוב. בן אמריה, בן עזריה, בן מריות. בן זרחיה, בן עוזי, בן בוקי. בן אבישוע, בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן הראש. הוא עזרא עלה מבבל, והוא סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן אדוני אלוהי ישראל. ויתן לו המלך כיד אדוני אלוהיו עליו, כל בקשתו. ויעלו מבני ישראל, ומן הכהנים, והלוויים, והמשוררים, והשוערים, והנתינים, אל ירושלים, בשנת שבע, לארטחשסט המלך. ויבוא ירושלים, בחודש החמישי, היא שנת השביעית למלך. כי באחד לחודש הראשון הוא ייסוד המעלה מבבל, ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים כיד אלוהיו הטובה עליו, כי עזרה הכין לבבו לדרוש את תורת אדוני ולעשות, וללמד בישראל חוק ומשפט. וזה פרשגן הנשתבן, אשר נתן המלך ארתחשסט לעזרה הכהן הסופר, סופר דברי מצוות אדוני וחוקיו על ישראל. ארתחשסת מלך מלכיה, לעזרא כהנה, ספר דתא דאלה שמאיה, גמיר וכענת. <שאר> מיני סמתיהם, דיכול <שאר> <שים> <מנ> מתנדב במלכותי מן עמה ישראל, וכהנוהי, ולוויהי, למחח לירושלם עמך, יהח. קול קובל. די מן קודם מלכה ושבעת יעתוהי שליח, לבקרה על יהוד ולירושלם, בדת אלהך די וידך. ולהיבלה כסף ודחיו, די מלכה ויעתוהי, התנדבו לאלה ישראל, די וירושלם משכנה. וכל כסף ודחיו, די תהשכח, בכל מדינת בבל, אם התנדבות עמה וכהניה מתנדבין, לבית אל החום די וירושלם. כל כבל דנה או ספרנה תקנה בכספה דנה טורין דכרין אימרין, ומנחתכון ונזקי הון, ותקרב עמו על מדבחה די בית אל החום די וירושלם. ומה דיעלך ועל איכך ייטב בשאר כספה בדאווה למעבד, כי רעות אל החום תעבדון. ומניה די מתיָהבין לך, לפלחן בית אלהך, השלם קדם אלה ירושלם. ושאר חשכות בית אלהך, די יִפּל לך למִנְתָן, תִמְתֶן מִן בית גִנְזּי מַלְכָה. וְמִנִי אָנָה ארתַחְשַׁסְת מַלְכָה שִם תְאֵם. לכֹל גִזַבּרָיָה די בעַבָר נַהָרָה, דיְכּל די יִש די עזרא כהנה, ספר דתא די אלה שמאיה, אוספרנה יתעוויד. עד כסף ככרין מאה, ועד חינתין כורין מאה, ועד חמר בתין מאה, ועד בתין משחמאה, ומלאך דילך איתיו. כל די מן טעם אלה שמאיה, יתעווד אדרזדה לבית אלה שמאיה. די נמה להווה כצף, על מלכות מלכה. ובנו היא. ולחום מהודעין, דיכול כחניה ולוויה, זמריה, תרעיה, נתיניה ופלחי, בית אלוהה דנה, מינדה ולו בהלך, לה שליט למרמה עלי חום. ואנת עזרה, כחוכמת אלהך דיווידך, מני שפטין ודיינין, די להבון דיינין, לכל עמה די בעבר נערה, לכל ידעי דתי אלהך, ודילה ידה תהודעון. בכל דילה להווה עבד דתה די אלהך, ודתה די מלכה, אוספרנה דינה להווה מתעבד מיניה. הן למות, הן לשרושי, הן לענש נכסין ולאסורין. ברוך אדוני אלוהי אבותינו, אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית אדוני אשר בירושלים. ועליי היתה חסד, לפני המלך ויועציו, ולכל שרי המלך הגיבורים. ואני התחזקתי, כיד אדוני אלוהי עלי, ואקבצה מישראל לראשים, לעלות עמי.